1.2.6. Luarea la cera lui Ilie și realitatea trupului îndumnezeit. Nu putem explica din punct de vedere teologic vederea lui Dumnezeu dacă aceasta nu aduce transformări importante în ființa trăitorului ei. Vorbim de un extaz valid atâta timp cât acesta cât aceasta abnematizează ființa umană și nu o intoxică cu porniri pătimașe. Intimizarea cu Dumnezeu, care se face prin vederea slavei sale, el face pe om să fie propriu trăirii experierii celor dumnezești, fără ca omul să iasă din statutul său creatural. Însă vederea slavei sale, deși nu ne transformă în ființe pur spirituale, sau nu ne anihilează ontologic, duce la o transformare integrală a umanului, la o transparentizare și transfigurarea noastră în lumina dumnezească. Acest proces divin uman al penetrării noastre de slavă lui Dumnezeu poate atinge cote maxime până într-acolo încât umanitatea noastră poate deveni plină de lumină dumnezească și poate intra de plin în lumina divină, dezlipindu-se de condiția temporală pe care o trăise până atunci. Capitolul 2 din 2 Rege, pasajul vechi testamentar, cel mai elocvent, în a dovedi realitatea în Dumnezeu omului, dar și procesualitatea ei. În omului nu apare aici ca o harismă exterioară primită instantaneu și discreționar din partea lui Dumnezeu, ci înțeleasă drept un proces intim de lungă durată, conștientizat de cel în cauză, adică de Sfântul Proroc Ilie. Doi regi doi cu unu, e introducerea lapidară care dezvoltă evenimentul central al capitolului, al capitolului și anume luarea, ridicarea la cer lui Ilie. Domnul este acela care îl va lua pe Ilie la cer, Ien SISISMO, învârtej de vânt. Expresia în cauză nu vrea să explice decât repeziciunea evenimentului catare și forma sub care a fost văzută de către Elisei acea lumină divină în care a fost înălțat Ilie la cer. Un vârtej obișnuit este scos din ecuație, de versetele 17-18. 50 de bărbați îl caută pe Ilie, cel înalțat de Dumnezeu, la cer timp de trei zile și nu dau de urma lui, versetul 17. Când s-au întors în erihola Elisei și îi spun că nu l-au găsit, Elisei le răspunde calm printr-o întrebare: U pon prosimas mi poref tite. Nu v-am spus să nu vă duceți? Versetul 18. Prorocii din Erihon crezării inițial că Duhul Domnului l-ar fi luat și arunca pe în râul Iordan, pe vreun munte sau deal. Versetele 15-16. Ideea lor nu era nici de cum nebunească, atâta timp cât ei ca proroci știau că sunt Duh, Nevmachiriu, versetul al 16-lea, îi ridica într-o clipă dintr-un loc și îi transmuta acolo unde era nevoie de ei. Aceste călătorii rapide provocate de Sfântul Duh, mai presunță în oameni erau obișnuite pentru ei, numai ca aici nu mai era vorba de acea lucrare harică a transmutării mea ființe umane într-un loc, ci de una mult mai personalizatoare a Sfântului Duh. Ilie nu este transmutat într-un loc temporal, ci el luat, ridicat de Sfântul Duh, învăluit de lumina dumnezească in integrum. El intră ca o persoană de plin transfigurată în slava lui Dumnezeu, Demonstrăm prin această intrare în slavă lui Dumnezeu că istoria și veșnicea nu sunt realități paralele, ci unele care se intersectează, care se interpenetrează. Slavă lui Dumnezeu apare după o trivă ca cea care îndumnezește pe Ilie, care îl face în stare de o asemenea viață cerească și de care el era deplin de conștient, dar și un mod de viață mai presus de istorie, unde Ilie intră ca să se bucure de intimitatea de plină cu Dumnezeu, fără ca să fie absorbit în ființa lui Dumnezeu și fără ca, fără ca existența slavă lui Dumnezeu să fie monotonă, plictisitoare. Ilie se mută din Gilgal în Betel, din Betel în Erihon, de la Erihon la Iordan, trece o minunat Iordanul și dincolo de Iordan se petrece înălțarea sa la cer. În tot acest timp el știa că se va petrece acest eveniment capital în viața sa. Toma e de ce Elie vrea să scape de Elisei, pentru că dorea să fie singur când Domnul va lua la el. Elisei știa și el că el va fi luat decât de Dumnezeu, ar fi prorocilor din Betel și Erihon, i-au confirmat și acest fapt. Cu toți erau informați de către Duhul Domnului despre mutarea lui Elie și mai mult decât atât, fiii prorocilor din Betel îi spun lui Elisei că acest eveniment se va petrece astăzi. Simeron Versetul al treilea. Răspunsul Elisei nu trebuie nici el să ne surprindă. El știa că Domnul va ridica pe Ilie, după cum îi spun, în două rânduri și fii prorocilor. Deasupra capului va fi ridicat. E panotentis chefalis, deasupra capului său, al sfântului Elisei. Dar iubirea lui aprinsă pentru el îl face să stăruie pe lângă acesta ca să fie martorul evenimentului extraordinar care avea să se petreacă cu învățătorul său. Ilie îi spune Mocriptic lui Elisei că Domnul îl trimite într-o cetate sau într-alta. Prin gura teologică și plină de dragoste a Sfântului Elisei, Dumnezeu și Ilie drept un om cu suflet viu, zii ipsihi, un zlujitor adevărat al Domnului celui viu, zi Viața lui Dumnezeu atestată prin realitatea slavei sale este aceea care face din Ilie un om cu suflet viu un om viu plin de adevărata viață. Viața lui Ilie este iradiera vieții lui Dumnezeu, este în Dumnezerea lui pentru a fi propriu vieții lui Dumnezeu existenței cerești. Elisei nu putea să vadă în Ilie viața lui Dumnezeu dacă nu ar fi fost aceasta și în ființa lui, că adică nu ar fi fost și el portător de har. Și Elisei și fiii proști treau viața lui Dumnezeu și tocmai de aceea o descopereau sau Li se descoperea de către Dumnezeu prezența în alții. Ilie nu poate să respingă înflăcărarea dragostei lui Elisei și, cu toate insistențele sale, acesta rămâne cu el. Slava lui Dumnezeu din Ilie se imprimă și în îmbrăcămintea și obiectele ce le avea cu el. Tocmai de aceea, pielea de oaie, milotin, cu care se acopera, în partea apa Iordanului în două ca și toiagului din Odinioară. Trebuie să remarcăm faptul că Ilie dezvăluie Elisei luarea lui de pe pământ tocmai după ce ambii trec Iordanul, iubirea lui Ilie pentru ce nu se o transpare și ea cu putere în acest context, pentru că lasă pe Elisei să ceară ceva de la el înainte de a fi luat la cer. Sfântul Ilie e conștient că Harul lui Dumnezeu este în el și că el a ajuns la un grad în duhovnicire care îi permite să vorbească în mod deschis lui Elisei despre intimitatea lui cu Dumnezeu. Elisei nu cere în acea clipă sublimă nimic rudimentar, ci numai să aibă mod îndoit harul învățătorului său. Versetul al 10-lea ne pune în fața unui amănunt marcant pentru tema, tema noastră. Elisei va primi și mai mult har de la Dumnezeu dacă va fi în stare să vadă luarea lui Ilie la cer. Vederea pe care o cere Ilie lui Elisei nu e nici de cum oculară iar primirea îndoită a Harului nu vine de la Ilie, ci de la Dumnezeu. Dar, dacă Elisei va fi în stare să vadă această dumnezească ridicare a lui Ilie de pe pământ, atunci el este plin de bogăția Harului Dumnezeu și va primi și mai mult Har pe rugăciunea și mijlocirea lui Ilie, învățătorul său. Elisei e pus în fața faptului de a vedea pe un alt om plin de slava lui Dumnezeu, după cum poporul vedea pe Moise. Numai că Elisei trebuia să vadă pe un om în Dumnezeu care nu mai rămânea printre oameni, ce era luat de Dumnezeu la el. Luarea lui Ilie la cer nu apare aici ca o operație spectaculoasă sau ca un lucru necesar din partea lui Dumnezeu, ci ca o parte firească a procesului de îndumnezeire pe care trăise Ilie. Ilie s-a umplut de harul lui Dumnezeu și s-a în Dumnezeu continuu, nu pentru ca să rămână în istorie, ci pentru ca să intre cu totul, cu drup și suflet în zlava lui Dumnezeu. Traiectoria ființei umane nu este blocată și nici segmentată de moarte, ci se descoperă a fi o viață înveșnicită, în veșnicia luminii Dumnezești. Luarea lui Ilie la cer se face în mod spontan, dar într-un cadru de mare intimitate cu Elisei. Ei mergeau și vorbeau în același timp și deodată Elisei vede mod hovnicește un car de foc Arma Piros arma piros și cai de foc, Ipipiros, care trec prin mijlocul celor doi și ridică pe Ilie învârtești de vânt la cer. Elisei vede duhovnicește, concretăța slavei dumnezești, care se apropie de Ilie și răpește de lângă el. Acesta vede cum se înălța Ilie și se pomenește strigând către părintele său care se lua de la el. Înălțarea era reală și de plină în același timp. Carul și cai de foc nu se mai văd la un moment dat și nici Ilie. Intrarea lui Elie în veșnicie, versetul al 12-lea, e una cu faptul că Elisei nu a mai văzut nimic din această mutare dumnezească. Elisei nu rămâne nedumerit de evenimentul la care tocmai participase. Gestul său acela de a-și în două veșmintele nu a fost unul de disperare, ci din potrivă de mare iubire pentru că a văzut cum arată omul adevărat, omul Dumnezei de prins și acest om era tome acela care plecase de lângă el și care vorbise cu el cu puțin timp înainte. Se simțea nevrenic în fața acestui om care era părintele său. Dacă fiii prorocilor îl numeau pe Ilie domnul, stăpânul, Chirion lui Elisei, atât timp cât el era pe pământ, instinctiv la înălțarea sa la cer Elisei îl strigă pater, părinte Ilie devine părintele lui Elisei, părintele cu la prin eșelență apărătorul vieții sale sau acesta conștientizează mod de plin rolul jucat de Ilie în viața sa atunci când Ilie este primit de Dumnezeu în veșnicie Elisei vede pe părintele său înălțându-se la cer și știe că această înălțare reprezintă confirmarea imbatabilă a sfințeniei sale Domnul ridică un sfânt la cer un om care s-a intimizat de plin cu el iar umanul apare drept un mediu propriu ierii slavei lui Dumnezeu 1.2.7 templu plin de slava lui Dumnezeu dacă în cazul lui se cortul mărturie era locul unde Dumnezeu se lăjduia sau își arăta prezența sa Levitic 9 23, Mutarea chivotului legii în templul zidit de Solomon nu, însemn, nu înseamnă decât o mutare a locuinței lui Dumnezeu într-un spațiu mult mai impozant. Această nouă spațializare liturgică a prezenței lui Dumnezeu, ca de altfel și prima în speță cortul mărturiei, era o inițiativă divină și nu umană, conform 2 Samuel 7 cu 7 12 cu 13. 3 regi 5 cu 5 și 6 12 cu 13. Domnului promite lui David lui David că fiul său va ridica acest templu, iar lui Solomon îi spune conform vulgata Habitabo in medio filiorum Israel et non derelingvam populum meum Israel. Voi locuimi și jocul fiilor lui Israel filiorum Israel și nu voi părăsi, uita, neglija de relingva pe poporul meu Israel, Conform 1 regi 6 cu 13 deci, citată din Vulgata. Templul lui Solomon este mediul în care Dumnezeu se manifestă. Este icon chiriu casa Domnului. Conform 1 regi 8 unu potrivit septoagintei. Este locul unde el se face evident în o plenară în fața poporului. Evidența lui Dumnezeu în templu nu înseamnă o îngustare, o restricționare a prezenței lui Dumnezeu în lume, ci din potrivă o maximă apropiere de cei care cred în el, un loc de întâlnire a lui Dumnezeu cu oamenii pe care Dumnezeu l-a girat în mod efectiv. Solomon aduce chivotul legământului Domnului din Sion împreună cu toate lucrurile din cortul mărturiei și cu cortul însuși, conform 1 Regi cu 8.1.4. Asistăm în 1 Regi cu 8.1.9 la o mutare plină de vlavie a cortului în templu. Deși templul primește în sine tot ce însemna cortul mărturiei, acest to schinomatu martiriu, unul regio cu patru, templul nu devine mai puțin tipologic decât cortul. Templul este tot o prefigurare a trupului mistic al lui Hristos, a bisericii sau a intimității de plină a omului cu Dumnezeu. Slava lui Dumnezeu se manifestă în templul la finalul mutării cortului ca o garantare a faptului că Dumnezeu dorise acest lucru, când preoții care aduseseră rechivotul, ies afară din templu, ii nefelii eplisen tonicon, un nor a umplut templu, conform regi 8 cu 10. Slavă lui Dumnezeu, văzută ca nor de lumină, umple întregul templu, îl inundă. Sfințenia templului este consecința directă a slavării Dumnezeu și ea se păstrează atâta timp cât Dumnezeu dorește să se manifeste în acesta. Inițiativa este mod de plină a lui Dumnezeu și slava sa îi copleșește pe preoți care nu mai pot să liturghisească din cauza abundenței sale, 1 regi, 8 cu 11. Norul care umple templu este Doxachirius, slava Domnului, și nu un banal fenomen atmosferic. Cuvintele lui Solomon de la 3 regi, 8 cu 12, conform ediției Beoreo 1988, susțin caracterul extatic al norului, care este văzut de câte toți preoții la inaugurarea templului. Dominus Dixit Dominus Dixit Ut Habitaret in Nebula. Domnul a spus că locuiește în nor, conform vulgatei. Norul sau întunericul unde locuiește Dumnezeu este una dintre expresiile transcendenței lui Dumnezeu vis-a-vis -vis de puterea scăzută a oamenilor de a defini realitatea personalului Dumnezeu și legătura lor cu Dumnezeu. Dumnezeu, spune Solomon, nu este nor, ci dincolo de nor sau de întuneric și el este doar intuit simțit într-un anume grad care copleșește pe cei credincioși. Din faptul că Dumnezeu umple templu și că preoții experiază zlava lui Dumnezeu, se înțelege că Dumnezeu nu este inabordabil. Însă el este intimizabil în afara oricărei mărginiri sau conceptualizări umane. Dumnezeu și realitatea sa nu sunt epuizate la nivel cognitiv, ci sunt numai indicate. Întunericul lui Dumnezeu este lumină copleșitoare, este iradiere plenară a vieții netrecătoare lui Dumnezeu, este ceva din Dumnezeu care atinge persoana umană și o face să fie proprie lui Dumnezeu. Întunericul Dumnezeu scumple pe om de cunoaștere și nu îl videază mental sau emoțional de orice urmă de înțelegere, a unirii noastre cu El. Sfântul Solomon exprimă transcendența lui Dumnezeu fără ca să diminueze cu ceva caracterul imanent al prezenței lui Dumnezeu în lume. Slava care a umplut Templul este a lui Dumnezeu și ea nu se materializează prin epifania ei, că nu devine ceva uman pentru că este văzut extatic, ci se dărâi oamenilor spre simțirea lor. Apariția lui Dumnezeu nu l-a făcut pe Dumnezeu prizonierul lumii noastre cine a dezvălui prin aceasta prezența energetică a Lui Dumnezeu, prin care se lasă cunoscut și iubit de către cei credincioși. 1.2.8. Prezența slavii Lui Dumnezeu în Psalmi Cartea Psalmilor nu ne oferă confesiuni standard al extaziului Dumnezeu și prelucrări teologice ale experiențelor statice. Întregul text scriptural este întrețesut cu remarci experiențiale nefiind deloc neglijabile cele referitoare la slava și prezența Lui Dumnezeu în lume. Slava Lui Dumnezeu, văzută de David și de ceilalți autor, aipsalmul și este mărturisită ca o realitate pe care și-au impropriat-o, care le aparține, dar care nu se transformă în ceva material în ființa lor, ci lucrarea Lui Dumnezeu care se lucește în ființa lor un cotidian. Tot mai de aceea Domnul este Doxamu, slava mea, în psalmul 3 cu 4, conform Elixx și aude pe proroc din muntele cel sfânt al lui, Psalmul 3 cu 5, Psalmul 14 cu 1, 47 cu 2, 98 cu 9. Muntele, expresia transgenței divine, nu este o piedică pentru a fi auzit dacă e terorul lui Dumnezeu. Dumnezeu aude pe cei de jos, chiar dacă locuiește într-o cele înalte. Lumina lui Dumnezeu se scrie pe fața omului, se întipărește, în mod evident în om, pentru ochii duomnicești, esi meoti efimas tofos tu suchirie. s-a scris peste noi lumina feței tale Doamne, conform psalmului 4 cu 7 toate sunt citări după septuaginta fața lui Dumnezeu e radiază slava sa, psalmul 43 cu 4, și asta e în primă în ființă noastră, însă slava sa este mai presus de ceruri Salmul 8:2 aparține veșniciei și nu temporalității. Megaloprepia lui Dumnezeu, măreția lui Dumnezeu, este incalificabilă în comparație cu lumea creată. Raritatea acestui substantiv în Elixir apare doar de 5 ori în psalm și de 6 ori în Elixir. Megaloprepia indică faptul că realitatea lui Dumnezeu depășește orice denotație umană. Omul credincios se-i prezența lui Dumnezeu, dar nu o poate defini, nu o poate mărturisi de plin în termen umani. Domnul locuiește în Sion, conform Psalmului 9 cu 12, 19 cu 3, 25 cu 8, 47 cu 3, 75 cu 3, etc. Dar Templul Său, ce Sfânt și Tronul Său sunt în cer, Psalmul 10 cu 4, 17 cu 7, 19 cu 3, 7 cu 23, e... 19, 3 și 7, 23 cu 3, 27 cu 2, 34 cu 32 cu 14, 67 cu 6 etc. Cele două afirmații nu se exclud reciproc, aceea că Dumnezeu locuiește în Sion, dar în același timp el locuiește în cer. Domnul cu locuiește prin slava sa în mijlocul poporului lui Israel și luminează ochii oamenilor. Conform Psalmului 12 cu 4. 26 cu 1, 33 cu 6, psalmul 14 cu 14, 2, 3 și 23, 4 cu 6 arată condițiile interioare cerute celui care vrea să locuiască în muntele lui Dumnezeu. Psalmul 14 cu 1, 23 cu 3. Numai cel sfânt va locui în muntele cel sfânt al lui Dumnezeu, oricare muntele său nu presupune diletantismul moral și nici lipsa de intimitate cu Dumnezeu asceza cea, cea mai directă care Dumnezeu îi răspunde prin arătarea slavei sale, prin descoperirea slavei sale. Vederea lui Dumnezeu apare în psalmul 15 cu 8, ca o experiență neapărată. David vede mai înainte pe Domnul ca să nu se clatină în credința și viața lui. Proromin am văzut mai înainte. Tonchirion pe Domnul. Enopion mu înaintea în, în fața mea diapantos oti ec diccion estin inami salefto A văzut mai dinainte pe Domnul, mai înainte pe Domn în fața mea, fiindcă este la dreapta mea diccion mu ca să nu mă clatin inami salefto ca să nu mă clatin, să nu cad din credință din trăirea în slava lui Dumnezeu. Vederea lui Dumnezeu i-a adus cea mai intensă certitudine interioară și aceasta l-a făcut să trăiască, să pardon, să treacă cu bine prin toate ispitele și necazurile acestei vieți. Urmările extazului său sunt bucuria și veselia inimii și multă nădejde de mântuire, Psalmul 15 cu 9. Trupul lui David este atins de slava lui Dumnezeu, și el înțelege că și trupul său va avea parte de nesricăciune, de neputrezire, psalmul 15 cu 10, dacă s-a făcut intim cu Dumnezeu. El a înțeles, odus zois, căile vieții, psalmul 15 cu 11, ca să facă ce să facă ca să simtă viața lui Dumnezeu. Viața lui prin de el îl va duce la acea clipă în care se va umple de fericire la vederea feței sale. Umplea de fericire a lui David e rezervată unui viitor deja văzut duhovnicește către el și nu a unui a imaginat vederea feței Domnului o săturare de bucurii veșnice notite stelos, stelos psalmul 16 cu 15 vorbește de o săturare de zlava lui Dumnezeu în extaz viitorul lui Fortazo și a lui pliro, folosit în contexte experiențiale desemnează starea de fericire, de plină a celor care vor vedea slava lui Dumnezeu conform psalmului 15 cu 15, 16 cu 15 103 cu 13 și 16 oamenii sfinți vor fi plini de slavă Dumnezească, își vor sătura dorul de Dumnezeu văzând slava lui sațietatea vederii lui Dumnezeu una ontologică și nu digestivă sfinții vor fi plini de lumina lui Dumnezeu și vor sta în lumina sa pentru veșnicie. Tocmai de aceea, vederea feței Domnului e o împlinire totală a dorului celor sinți de a vedea pe Dumnezeu și de a trăi cu el pentru totdeauna. În psalmul 17 9 o slava Domnului este văzută ca pară, flamă de foc și fum atunci când el se mânie. Mânia orghii, mânia dumnezeiască, este ca niște cărbuni aprinși care ies de la el. Vorbind de economia logosului Dumnezeu, David îl arată pe Domnul care s-a coborât plecând înclinând cerule, ca pe cel care are întuneric sub picioarele lui când nu fost potus poda s Psalmul 17 cu 10. În Psalmul 96 cu 2 apare norul nefeli și întunericul când nu fost care sunt în prejurul lui. Întunericul de unde este Domnul, transcendența sa personală absolută nu poate fi percepută de către creaturi. ci persoana sa este vizibilă pentru noi numai când el se coboară la noi ca Dumnezeu și om. Întunericul slavei divine e cel care înconjoară ființa lui Dumnezeu din veșnicie. Tocmai de aceea acest gnofos sau scotos este ascunzișul lui Dumnezeu. Este locul mai presus de orice vizibilitate și înțelegere unde locuiește Dumnezeu conform psalmului 17 cu 12. Împrejurul lui este cortul său, adică trupul pe care îl va primi din preacurata fecioară. Sintagma scotin, scotinon idor, apă întunecoasă, desemnează însăși modul de percepere personală a Harului, care este evident interior pentru cel care îl experiază, dar care nu are nicio transparență pentru cineva neduhovnicesc. Tilavghis, strălucirea, cea care iese dinaintea Domnului, Psalmul 17, 13, este întunecimea din jurul său. Lumina sa luminează însă întunericul interior al omului, Întunericul lui Dumnezeu este lumina care inundă în extaz pe cel credincios. Dar doxanteu slava lui Dumnezeu psalmul 18 cu 2 așa cum am precizat într-o secțiune anterioară nu este sesizată numai la nivel uman ci acoprinde cuprinde întreaga creație. Din cauza acestui fapt creația ne relatează în mod bogat despre prezența slavului Dumnezeu puterea din lui Dumnezeu Salmul 20 cu 2 și 14, 53 cu 3, 58 cu 12 și cu 17, 53 cu 3, etc. Este lumina sa, puterea dinamisului Dumnezeu, este lumina sa și este viața adevărată a omului, conform salmului 21 cu 10. Numirile lui Dumnezeu, care îmbracă valențe extatice, sunt și ele deosebit delocvente. Pe una dintre ele o găsim în mod excedentar, în psalmul 23 cu 7, 8, 9, 10, la 10 apare de două ori, că și în psalmul 28 cu 3, unde Domnul este mărturisit ca împăratul slavei, o vasilevs tisdoxis, dar împăratul slavei este și Dumnezeu adevărului, o teostis Salitias. psalmul 30 cu, 7, 30 cu 6, pardon, că și cel prea înalt. Salmul 49 cu 14, 76 cu 11, 77 cu 17, 91 cu 2, etc. Slava Lui Dumnezeu nu cuprinde ceva neadevărat, ci ea ne arată adevărurile realităților veșnice, pentru că e mai presus de orice înțelegere umană sau angelică. Sfinții sunt acoperiți în ascunsul feței Domnului psalmul 30 cu 21 și văd fața Domnului psalmul 41 cu 36 cu 2, 79 4 și 8, 88 cu 16, acolo este izvorul vieții pighizois psalmul 35 cu 10 și numai prin lumina dumnezească vedem cele ale luminii lui Dumnezeu conform tot Salmului 35 cu 10 și 55 cu 14 Dar sfinții văd pe Dumnezeu încă de aici, pentru că frumusețea lui Dumnezeu se manifestă conform psalmului 49 cu 2, 62 cu 3, 64 cu 5, 75 cu 5, 92. Vedem încă de aici lumina lui Dumnezeu, pentru ca să ajungem în locașul ceresc al lui Dumnezeu, unde e veselie veșnică. Psalmul 86 cu 7. De aceea, sotiria, mântuirea, salvarea, izbăvirea noastră este sinonimă cu veselia veșnică, cu locuirea veșnică zlava lui Dumnezeu și nu trebuie receptată ca o favoare temporară a lui Dumnezeu față de o anumită persoană sau comunitate de oameni credincioși. Mântuirea este trăirea bucuriei a veseliei lui Dumnezeu încă de aici, care se va permanentiza după adormirea noastră și trecerea noastră la Dumnezeu. Și prin aceasta am ajuns la pagina 39 a cărții de față. Vă mulțumim foarte mult pentru atenția dumneavoastră.